Radio România Cultural, este ora 23. Teatrul Național Radiofonic prezintă Baladă pentru nouă cerbi de Dumitru Radu Copescu. Mircea Albulescu, Mitică Popescu, Valentin Uritescu, Boris Petrov, Mihai Malai Mare, Nicolae Pomoje, Alexandru Lungu, Răzvan Ionescu, Mihai Niculescu, Aurelian Georgescu și Tatiana Ecăl. Regia artistică Titel Constantinescu Eu și mă apa gata, tată! Ole, spune Ce să-ți mai facă la ei? Nimic! Să mă laie! Poate să-ți și o bătaie! La trântă dau cu oricine jos, mă jur pe curcea căruței! Să-mi sară ochi măței! Te lau puști, mucos, și când să-i dau o palmă zici cucului, mamă! Am glumit, tată! Cum să te bat eu pe dumneata? Nu ești destul de bătut de Dumnezeu? Vezi că pe lipeți a doua oră, e foame. Ai grijă să nu-ți limba mâncând. Ai grijă să nu-ți limba vorbind. Mă duc după ciuperci. Aici, până mănânc. Dar el mi-a spus să nu-mi uit în gura ta acum mânci. Să mă duc după ciuperci. El a fost ieri și azi, azi. Ai! Hai! Cine este mama noastră? N-aveți mamă. Eu v-am făcut singur. s am adus vinul. -a să nu se s -a Ești supărat, vă mine, că nu te-am făcut comuire Sunt supărat că nu mă las să-mi cauti o muiere. Muiere nu-i bună nici de cernut făina cu ea. Unde este mama? Nu v-am făcut cu V-am făcut din căscat. Crezi? Mm? Altfel nu m-ați întrebat de o mie de ori același lucru. Băi, fraților, băi, lăsați-l în pace pe tata. Omul care și-a omorât nevasta nu poate să fie un om desel. Tu ești Gheorghe. Gluma asta de unde ai mai scos-o? Din mintea mea am scos-o. Mm, tu n-ai minte nici cât un bob de mazăre. Asta să te bucure. Altfel aș cunoaște mai multe și ți le-aș spune pe toate. Și te-ai neca și nici vinul nu ți a folosit la nimic. Oi, băieții mei, mă urăți Nu te iubim. Nu te iubim. Cine te iubește? B am crescut cu greu, cum am putut. Ne-ai crescut ca să ți dăm o entigaie dimineața, a -a. să te spălăm pe cap a -a. și să ți aducem vin și să te înveserim. Eu sunt lăutarul tău de mai crescut. A -a. Gheorghe, Gheorghe, își duce mățele Lașez și le îngroapă, le dezgroapă Și le atapa, și le-nțeapă și le, le mănâncă cu ceapă Adică eu spun bazacorii Fiecare spune cât o duce mintea Nu te-am crescut să spui, Ți am dat o țiteră să cânti Să-ți fie mai ușor Adică eu sunt prost, nu? Păi să recunosc și tu că dintre nouă frați Nu trebuia să fie mai prost Acela ești tu Atunci am să plec de acasă, o să-mi găsesc eu un rost Mă, de prost, nu e nevoie niciunde E lumea de ei, stai acasă și cântă și nu m-am furia! Frații s-au obișnuit cu tine așa cum ești, bă, și crezut că ești cântăreț. Sunt un om aproape bătrân, băieți. V-am învățat tot ce-am știut și drept mulțumire n-am de la voi decât o mare și fără capăt nemulțumire. Credeți că nu o bag în seamă, dar mă fac că n-o văd și că deci ea... Nu există și ce mare brânză, măi, laie, lae, că îmi pui de și mă speli pe cap. Doar tu gătești pentru toți și pe toți frații tăi îi speli pe cap. Doar eu te-am învățat să-i speli spălându-i la început eu. Am crezut că dându-mi de mâncare o să te simți într-adevăr, bărbat Un om care poate să-i ajute pe alții fără să se miaune Și ce vrei acum? Să-ți mulțumesc pentru că te spăl și îți dau de mâncare? Mm, de ce să-mi mulțumești? Poți să mă la bătaie Doar tu ești mai tare Am glumit că te bat Laie, laie Să nu mai glumești BATE-MĂ! Și tu glumești cu noi Dar eu n-am voie Eu sunt bătrân Eu nu glumesc Eu vă poruncesc De ce nu ne lași să plecăm? Unde, Gheorghe? lume! Lume este și aici! Să găsim norocul, taică! Nu există noroc, măi, Gavrilă! Să muncim! Ha, ha Tu vorbești de muncă? laiu, <laughs> laiu, <layu>, cu laiu, cu laiu. <laughs> Se ha mă și pe deal și pe bade și nimic, nimic nu răsare. Mai pus să gătesc, fiindcă nu știu munci pământurile? Fiindcă nu știi ce e pământul! Și nici, nici e munca? Toată ziua fac de mâncare. A, Gavrilă, Gavrilă, Ei. Gavrilă, mai a o chilă. Îndată, taica. Tată, soarele n-a prins. Fetele-s ia uite-l și pe Pavel cel nărăpănos. Pune șaua pe coco și pleacă noaptea la borș. Pune șaua pe găină și pleacă după făină. Am dormit astă noaptea acasă. N-am pus șaua pe niciun coco și n-am fost la nici găină. Dar de vreau să mă însor. Tată, de ce nu ne lași să plecăm? Ca să nu vă rătăciți De dus tot o să ne ducem cândva De călătorit tot o să călătorim De văzut tot trebuie să vedem cum este prin altă parte Prin alte păduri Peste tot este la fel ca aici O să fie alt pământ Nu, nu există decât un singur pământ Trebuie să însereze altfel Altfel trebuie să bată vântul Pădurile să aibă alte ciupărci și alți iepuri și alți lupi și alți cerbi și fete, fete, fete. Cerbii sunt peste tot la fel. vă auziți? Și pădurile și iepuri și vântul, totul este la fel ca aici. Nimic? Nimic altfel. Nimic, Pavelu, nimic. Peste tot este un singur pământ ăsta de sus, un singur soare ăsta del vedeți, o singură sora soarelui, luna. Și o singură moarte, tată! Oh, ia că și pe Ilie, oh, Ilie, păulie, gaură pus e ceapă degerată, Gură călcată Îi zicea ier gură căscată Ieri nu vorbea prostul de azi Ieri era doar trist Astăzi este disperat Cine este disperat Pa, aș te pe suha De ce vrei să ne abați din drumul nostru? Când vă veți întoarce de oriunde O să vedeți că n-ați fost niciunde Că ați rămas Mereu aici Și lumea nu vrei să ne oposim, nu? Da Tată, soarele lui de fetele Tata nu vrea să ne oposim Tata nu vrea nici să-i bată pe cei obraznii Tată, eu sunt prost Așa că mi-e datul să nu înțeleg totul Așa că te întreb Dacă peste tot este ca aici Aici, de ce nu sunt fete ca peste tot? Aici, n-a venit vremea tu n-ai cum să înțelegi, n-ai cu ce să înțelegi Sunt prost, nu? Ba, se mân cu taică, nu? Tată! tate, mi se mișcă dintele, mi se mișcă dintele, mi se mișcă dintele Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia să-l văd <laughs> Ca să <râilor> iasă dintele Isaac, Așa? a dă un ac Nu duc, să a duc, -a duc Tu, Gheorghe, <râilor> care înseamnă cu mine, du și tai porcul în locul meu Dar nu știu să tai porcul Gavrina, de atunci lui vinul, că el știe, bea în locul meu Da, vinul a, E bun, dar ce vroiam să spun? Spune Îmi stă pe limba dă pe afară, să nu se scârnăbească acolo cu vântul ah! Aruncă-l pe acoperiș la cioare să-ți dea altul uh, Cioare, cioare, națu-n dinte deos, și de altul mai frumos națu din dinte căunos și de altul mai frumos națu din te de fier și de altul de Mai Măi, Petrica, gurălată cu căciulată băiată <laughs> Dou-ari, mai... Dar... Hei, Petre, frăstioare, cine vrea să zboare? de venit cu ari din cea neagră zare. Eu? Hai, hai, hai, Petre, tata, așa zâmbina, ari vine și nu te teme. O să zbor și nu o să cad din cer. Tata! Tata! Lasă-ne și pe noi să ne jucăm! De-a păsările! De-a zborat! Numai tata are voie să se joace! Eu nu mă joc, eu zbor. Ia uitați-vă! Da, uitați-vă! <gript> nu. nu zbor, nu zbor îți, îți, îți pun o scară la gura podului Da Urcă-te pe ea da. Sus de acolo! Ai să zbor groza? Da! Lasă-l în pacelul mai mințiat de frumos Co o vezi imediat las jos zbor! N-ai de aceea dacă n-ai aripi Tata are aripi De ce? De ascunserea! De raiul! Copiii! Copiii! Spat! Oh! Tata... Tata, de ce n-ai zburat? Tata, de ce? De ce? asta ne Mi-am amintit! Tatăl nostru, în potul nostru, când mergea hotorogea, când sta scatia! Chiii! Dau. Nu ai vrea să ne ascult că să spunem să-ți spună, <grijă> domnule! Gavrila! No. Gavrila mai adă o chilă. Hai, Gavrila, du-te mai repede! <grijă> Tată, noi ne-am născut. De mult ne-am născut. Și eu vă țin legați de mine, fără să fiți liberi nenăscuți. si am adus vinul. Ah, da. Voi sunteți fiii mei. Noi ne-am născut. Eu v-am făcut, eu vă desfac. Ce-am fost, nu ne mai poți face. Vă fac ce n-ați fost făcuți. Morți! Ne faci morți? Oh, sunteți mai proști ca niște morți, Nu mai gura de voi. Așa sunt toți ăștia, cu caști la gură, știu multe, dar nu știu nimic. Tu ești găina, tu ne-ai făcut. Tu știi totul Voi credeți că eu vă vreau rău? Mm. Uite, mă străduiesc mereu să zbor Pentru voi și nu mai pot Muncesc pentru voi ca să aveți ce mânca Vă dau peste cap și spun prostii în versuri, ca să vă fac pe voi să râdeți și să vă considerați mai deștepți ca mine. Oameni în toată firea, copți. Vă rapt obrăzniciile ca să vă obișnuiesc să le răspundeți demn și curajos la toți ce-ar încerca să-și bată joc de voi. Și voi? Voi mă luați drept prostul vostru Voi nu înțelegeți nimic Și asta înseamnă că încă într-adevăr Sunteți necopți Faceți pe deștepți, dar nu știți care e mai mare Ou sau Găina, găina Bine, bine, bine Dar dacă găina e mai mare Cum de poate ea să stea într-un ou Și apoi după trei săptămâni să iasă din ou U uh, e mai mare Oul uh, e mai mare yeah. uh, uh, uh, uh. Bine, bine, bine, bine, bine Atunci dacă u uh, uh, e mai mare cum poate o găină să facă un om? Nu știu. Ce știu este că vrem să plecăm. Eu vreau să plec! De ce? De ce? De ce? Tată! Storiile Storilele atacă! Fintele se joacă! A rămâne mereu în pădurea asta de brad? înseamnă a nu fi în altă parte. Unde sunt fete, fetele, unde e jocul, unde. unde. unde e altă parte? Mi-e foame, laie, laie, adu-mi să mănânc. Să ne jucăm, să ne jucăm de acalul, de a v-a scunselea de, de, de raiul! Omul nu-i cicoare, eu fiind să călătoare, nici masa n gard, nici gura lăcat. Priviți! Trec cerpii pomcăluind Cerpii oh, oh, oh, oh, Cât sunt Și trec în goană Peste munte Ia Ei Au omorât-o pe mama voastră S-a dus să-i vadă Cum alergau spre munte și -au -o în picioare Și nici urbă N-a mai rămas din ea Au făcut-o una cu pământul De parcă nici n-ar fi fost De parcă ar fi luat-o pe copitele lor În păduri A dispărut odată cu cerbice Ce ceau spre munte Dumitre Dumitru mis, Dumitru pridu. Am curățat seava. Trec cerbi, Trec cerbii, toate ce coarne au! Să mergem, să vedem de aproape! Nu, nu, nu, nu te grăbii, lai, lai. Doriți într-adevăr să vedeți cerbii. Puneți mâna pe ei să vă jucați cu coardele lor. Jocul ăsta îmi place. V-ați făcut într-adevăr. Într-adevăr, bărbați! Bărbați! M-ați înfruntat voi, dar sunt mândră că nu erau niște toane! Ce-mi spuneți voi? Erau un semn că nu mai sunteți copii! Hei! Măi! Oi! E Fără puiul cucului! Suie în vârful nucului! Ia o misiune! Foțomane! Fără puiul cucului! Suie în vârful nucului! Oane, ce ți-am spus mi atunci când ți Da cere Da, da, da! da. Am găsit un arici! Am găsit un arici! Arici, pogonici, du-te la moară cum mărgele tesuri cele cu cercei de chiot, ce cu cos de nouă Și azi este și este gard După cart sac da. băiatule da, da, da. Am să te învăț un joc mai frumos Jocul jocurilor, fără de care toate n-au niciun rost da? Am să te învăț Vânătoarea Tate, am adus puștile oh, Am așteptat ani de zile, ziua de azi Nicolae, da. țin-o pușca Dar ce vrei să ne vezi? Vă învăț un joc fără de care nu se puteți trăi de nu știți Jocul Jocul de -a moartea Văl de care nu o să fiți oameni întregi, și nu o să vă puteți câștiga pâinea și sarea și vinul. Ține, ține, Gabriel o pușcă. Vânătoarea de cerbi începe să omorâm cerbi. Ia, ia pușca, Ilie. Eu nu vreau să văd cerbi. Eu nu știu ce sunt cerbi. Ce sunt ei? Iliu, Cerbi? Herbii sunt niște animale Dar poate sunt animale mai bune ca noi Toate animalele sunt mai bune ca noi Toate sunt nevinovate Dar de nu le dobărâm cu pușca nu avem ce băga la burdica noi Animale sfinte și vinovate Oamenii Hai, luați-vă, luați-vă puștile Hai, luați-vă Luați-vă, cei mici bateți laturile ca hăitași Puține mișcare nu vă stregă prin munți Azi e adevărata voastră zi de naștere Știu că nu o să vă fie ușor la tot să ochiți și să trageți Dar eu răspund de viața voastră Eu trebuie să vă învăț și ce la început nu înțelegeți și nu vă place Eu sunt un prost Eu nu știu nimic pe mine nu mă interesează nici ce-o să mănânc mâine Eu sunt un mucos Tu ești stăpânul nostru Tu ne-ai făcut Tu ne desfaci Tu ești răspunzător de viața noastră De casa noastră Tu poți merge la vânătoare Singur sau cu cine vrei Eu nu merg Eu sunt un prost Eu sunt un animal adică... Giorghe Animalele sunt mai deștepte ca tine Știu, știu Și eu și eu sunt mic și prost și eu rămân acasă. Suntem doi. Isac, doi oameni, mm. nu înseamnă nimic. Unde sunt doi oameni, este o omenire. Nu! Mm. Mm. Uh, Iată că m-am înșelat. N-ați crescut. Nu vreți să plecați de acasă după cer cum m-ați bătut la cap toată ziua. Nu vreți să vă jucați de avânătoare! Eu nu vreau să mă joc cu coarnele cerbilor! Nu vreau! Nu vreau! Dar ele sunt niște ființe egale cu nimic. Au și ei dreptul să bea apă și să bănânce iarbă, au, să se bucure. Au ilie, dar și noi avem dreptul să-i mâncăm pe ei, să ne bucurăm. Noi suntem temelia Pământului, eu și voi. Și cerbi sunt temelia Pământului. Da, și arici. Și cucii. Cu oasele lor, cu toate cuiburile lor, cu carnea lor intră în pământul ăsta care-i lor Și brazii sunt ai lor, și munții, iau peste tot morminte fără nume, n-au cimitire Ei nu sunt îngropați doar într-un loc, ei bine, sunt pretutinde Bine, bine, la la. am înțeles Vreți să vă culcați? Oh. Dar să nu vă mai aud că vreți să plecați după ce. Pavele. Pavele, fetele nu mai sunt cu mâns. Adevărul e că sunteți niște animale fără creier. Și un ins fără minte, nu e decât o ruină. Un schelet. Plin de carne. De ce trebuie să vă fie când e vorba de vânătoare? Nu eu am făcut legea. Animalele pot să moară nu sunt oameni. Nu să ajungă oamenii slugile lor. Așa e făcută lumea și nu eu am făcut lumea. Ah, pune la pe ista, el, pe ista, pune la pe ista, el pe ista, pune la el, ai pune la el, ai pune la el. Adică! Adică nimic! Să treciți! Mergem la vânătoare. Tot. Eu sunt cel mai mare dintre voi! Mâna pe pușt, zis! Eu nu merg. Oh. Mă duc să gătesc. Nu te duci la 8 rușnicări să gătesc! Ea spune de 3 ori. 7 s-a pe late, 6 alte 7 s-a pe late, și încă 6 alte 7 s-a pe late, și încă 6 alte 7 s-a pe late. Hai, spune! 7 s-a pe late, și alte 6, 7 s-a. 3 cu pușca de el! Nu Luați-vă pușca! E ca nu vreau! Nici eu. Nici Am eu. să vă bat cu funia udă O să fugem în pădure! Bine ar fi să vă sălbăticiți Decât să dormiți în casă de oameni, pe pat de oameni Mai bine în munți cu capul pe piatră Cum vă bateți voi joc de mine și de viața voastră E ușor să faci pe nebunul, tu mucio! Dormi în pădure Vreți să plecați? Plecați Vreți să vă rătăciți? Rătăciți-vă Vreți să muriți? Muriți Da, ce ușor vorbiți Numai într-o singură zi ne naștem și putem muri Apoi într-o mie de mii de feluri Odată venim pe lume Și putem pleca din ea într-o mie de mii de clipe De feluri de moarte Ce multe șanse să mori Și ce puține Numai una Să te naști ei, uite că o să mă faci să plâng De mai vorbești așa Zău, să-mi sară ochii cu care mă vezi de vă de mine, că v-am crescut Lasă-l, tată, lasă-l, mai bine zboară-mi tate. Ce vrei tu? Ce credință ai tu, Gheorghe? Către ce vrei tu să te îndrept? Către pădure, tată, să vânezi cerbi Ca să trăim Atunci, de ce să... nu mai nănci Tată, așa nu ajungem decât la bătaie fiecare coale lui, nu-i treabă! Apucai pe o cale lungă, mă întâlnii cu o pilă pungă, când pilă în pungă, când punga în pungă! Pilă. Mai, nu-mi luat tu apărarea! Poate n-am știut să mă leg de voi, să vă înțeleg, dar nici voi nu v-ați știut lungul nasului. Precați, faceți ce doriți, dar să nu vă mai văd! Nu meritați să-mi omor oasele pentru voi, găsiți voi căi mai drepte, o viață mai dreptă, vreți o viață adevărată, vreți, vreți, vreți altceva, nu vreți să fiți fiii mei ca și cum ați fi slujile mele, bine? Plecați! vreți alt sânge să fie în vinere voastre decât al meu? Blestemat să fie sângele meu care se zbate în voi! Blestemate să fie nopțile în care n-am putut să dorm! Vreau alți fii! De ce vrei să semeni cu moarte, să distrugi totul? De ce? Că tot nu o să poți! Hai, hai, zboară! Zboară peste noi și peste pădure! s ai atârnat, Ari, dar nu poți să zbor. Oh, și tu mă crezi, nebun. N-am să mai zbor. Viața nu e fără sfârșit cum credeam. Astăzi, aripile mele s-au prăbușit. Plecați! Plecați! Plecați! Altfel nu știu ce fac! Vezi să nu ajungi o brută! Oh. Na Iude. Ține, frate! Într-adevăr, ești prost, frate! De ce-ți ba joc de orul care e tatăl tău? Ha? Chiar de nu dai dreptate, n-ai dreptul să-l bagiocorești! m am ajuns să-mi tărăsc aripile, să mă împiedic de ele. Ioane, aveai dreptate. Pune-l-ai pe Ista, ia-l pune-l-ai pe el Ela, Ela, Ista, Ista... Tatăl, tată, mergem la vânătoare toți! Hai! Luați toți puștile! Ia cântaţi şe vă zic! Vine stârcul de la baltă cu cinci stârgiogăţei! Stârg, stârg, mai stârgi Hai! Hai! Rămâi cu bine, tate! Rămâi cu bine, că noi plecăm! Obstăţi stârg, stârg, Fraților, fraților, ce vor rece și ce apă bunei. Luna luna nouă, să ne dai și nouă, jumătate, mie sănătate! Luna Luna nouă, sănători și dai găsit să ne lași! Vorbești cu luna? Vorbești cu soarta! Mere, pere și carne de muiere! Mere, pere și carne de muiere! Aici e pădure, nu e pustiu! Mă duc să caut ceva de mâncare! <gătă -și> E. Ce faci Gheorghe? De ce te uiți așa la mine? Ce? Băua oapă! Înveic și eu cu băule la apă! O, da, da, da, da. cum ești? Cred că ne-ai adus la vânătoare ca să nu vârlăm Mai fraților, nu mai puteam rămâne cu tata. Am plecat ca să creadă că am plecat la vânătoare. Nu mai puteam trăi decât în libertate. Tata, tata nu înțelege asta. A -a. știe că l-am părăsit. E un om deștept? Da, da. Și oamenii deștepți Trag-mă dinștea dacă se înșală. la burină, scoate-mă patind urechi, că să-i dau un bar să-ți cumperi cu urechi. Am adus de bâncare. Ce? Luați pere, pădurețe! Sunt bune! Mulțumesc, rul de E Și acum, că toată povestea noastră s-a sfârșit și n-a mai rămas nimic din ce a fost, ce ne rămâne de făcut? să a ieșit căndra Cucu! Eu mă pun cu fața spre copacul ăsta, voi vă ascundeți, gata? Da! Gata? Da, da, da. Hai să vă ascundem! Hai să vă ascundem! Cucu! Cucu! Cucu! cucu. cucu. Ia, ia, Parcă a strigat cineva! Ia să văd de pe unde-mi sunteți! Cucu! Ia să văd eu! Că dar nu văd pe mine. Nu văd pe Cucu! cucu. Hai gata. Hai ca pe Un 1 2 3 nu mai găsit. 1 2 3 nu mai găsit. 1 2 3 nu mai găsit, nu mai găsit. Nu mi-am fi rușine să vă prind. Voi sunteți măcar Mă? Tu ești Hi, nici cel mare. Și tu măcar cel mic. Ia, uitați, băieți. E plină pădurea de fragi! Hai să luptăm fragi! Nu ne, foame, nu ne este! te. a are jocul. Asta e. Hai, da cocoșii, Da ce cât suntem? Un doi, doi, patru, 4, 5, 6, 7! O facem 4 felii! Pavele! Tu ce faci? Nu vini cu noi să te joci! Pavele! Pavele! Nu m jucă juca de găină și cocoșul. dar n-am găină! <laughs> Nici măcar o găină bătrână ca să facă ciorbă bune! Ce, ce? Vin cei bisfirac! Îți Se apă! Ce faceți? De ce ați luat puștile în și eu Și eu stau cu arma în mână Arunci arma Ioane Nu-ți mai trebuie Vânătoarea Și eu la fel Și eu Și eu Și eu și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Liviții Se adapă Plecă spre munte ți drumul cererilor din voi să meargă spre munte Să nu mai gânduri Noi nu putem alerga ca ei dați da mă să, peste creștie Sunt desbărut ca ntr vis ca -ntr joc Eu fac jocul i mine, ținții, papa, voastă-l gutătoare boale, țin, țâța-mâța, șapcă-ndop Așa să te-ncerânchi, palmele pe spinara lui eh, Dar n-au uit nimic Ineluși, învârtecuși, Dici, Pe-a-n cui deget am pus? pea lui Dumitru mai stai Mă puteți să ne asa 1000 de ani! Pana ghicești! Cine-i? 1000 de ani, poți să nu ghicești! Jocul ăsta e fără de mate! Unde fugi sa? De ce pleci din joc? Până aici! Unde au ce urbeamă! Nu vezi daraiul? Nu vezi buzul? Iert, pilt, până, Eu- napuf! Ia-ți liprasli tu! Ca joc, ca orice! Gheorghe, nu știu! Gavrila, nu căutat. să te vezi. Să nu mă uiți! Cui soita, să-i sară patru, cum s-a ce Ce? Ce? Are copite! Cine? Cine? Isac! Are copite de cerb! Uitați-l pe Isac, vine de lac! Are și coarne, vrea să ne lastoarne! Asta, asta ar fi un joc grozav! de unde ți-ai făcut roș de coarne și copite de cerb? De nicăieri! Da, sunt ale mele Uite, simt cornițele când le pipăi Am băut apă de unde au băut cerbi și m-am gândit ce frumos erau ei Și am vrut să fiu și eu ca ei Ce minunată schimbare, Ce minune Mă duc și eu la lac Stai, stai Dacă te fie altul înseamnă că mor Deau A Adevărat, ceea ce vrem, totul e să vrei Nu tu spuneai că adevărata naștere este atunci când descoperi că poți să faci ce vrei Nu eu am spus asta, tu ai spus-o eu am și facut-o. Ce joc minunat! Mă duc să beau și eu apă de unde oboceri. Nu! Opriți-vă! Opriți-vă jocul ăsta! Nu e moarte. Orice joc nu e moarte. Toate jocurile sunt nemuritoare. Ce? Nu te apropia! Ce? mi frică! Dai, mi frică! Dar nu vă, nu vă feriți! Nu se ia! Nu e boală! Numai dacă vrei, când bei apă, te transform în ce? Nu cred! Nu cred în apa datătoare de viață! Sunteți fermecat sau nu mai vedem noi bine! Poate că nu sunteți cerbi, poate că numai pentru mine sunteți cerbi. Mă duc și eu la lac. Și eu! Și eu! Și eu! Să mergem, fraților! Sunteți cerbi! Încerc. tu Ilie, tu ești plin de doelele Ilie. Degeaba vrei să te duci să bea apă. Du-te acasă și taieți lemne pentru la iarnă. <gri> <grijință> e un joc rost, adăvanta sa fac prefaceti ca sa descerbi. Să ne jucam de ascunsele! Ata, ata, ata, vis, vas, smis pe ascumpane ascunsele! Ada sa lasă-o coada la chitine <grijință> chilo! <grijință> air-fire <grijință> drumul de azi, da sa air-fire Am rămâi sa-ti E imposibil să Mai faci mor? Numai că mori Voi vă jucați, dar ce poate ieși din joaca asta? Te limpezești, nu mori, încearcă Haide, băieți, băieți! Haideți, băieți, să nu înconjurăm pe Ilie Haide, haideți, hai, hai, cu să hai, cu cu ziduri, ușchi, tușchi, tobaschiri, aici, aici, Ilie, nu vrei să intri, în joc, Elie! Hai, Ilie! Hai cu noi, cu noi, e mereu alt joc, mereu altceva! De câte oră vă întoarceți din pădure, deveniți și mai mult cerpi! Semănați din ce în ce mai puțin cu ce-ați fost înainte! <gântu -i> Încearcă și tu! E libertatea! <gântu -i> Tapii, tapii, tapii, tapii, tapii, tapii, tapii, tapii Mereu, mereu, altceva Mereu, mereu O viață de la începutul Sau o nebunie Nu, mă duc, mă duc și eu spre lac fie fi Dacă nu crezi, degeaba, mergi Crede, Ilie, crede o bococea, ghibor, gabor Ciolind, bolind, gheorș Crede Aici in toscie sindiria cintarina cintorina dei ebranch de maxi maxi maxi te ye stald de ye stald de, de, de lex muske sai sai <sighs> Titorina de ige, ige, vroa, cântem, mazim, de s-a fie cu sadele, se musche, zai, Nimeni, nu mai la țitorina Nimeni, numai păsări, Peste tot păsări, Nimeni, la ce folosește pușca asta, Nimeni, nimeni, nici vânătoarea de cerpi, Vânătoarea... Cel un bătrân, El că și dat nou nouă fioraș, El nu i-o învățat nici văcăraș, Fără el i-o învățat munții la vânat. Atât și-au vânat punte, Și-au daflat urmă de cerp mare, Atâta s-au urmărit până s-au rătăcit. Zara! Păsări, peste tot numai păsări, au aripi adevărate. Astea, aripile mele caragioase. La început toți am fost păsări, și oamenii, și limba lumii. De la început așa a fost. Andon, Denus, Elebele Buf, Elascu, Emascu, Ezăr, Dibăr, Dabias. Toată lumea vorbea păsărește. Și același zbor, e, toate s-au pierdut. Ce mai știu eu, două-trei vorbe, două-trei sunete. Atât Tata nu mai cunoaște. Eu sunt tată, Ilie, cerbul tata. Un cerb, iorb, vine spre mine Arma, arma să-l Nu, Nu, nu, le lămură, tăicuță Suntem noi, noi, noi, fii tăi. Noi, drag tăicuțul nostru Nu ne săgeta, că noi te-om coarne Și noi te tot din munte în munte și din plaii în plai Și din piatră în piatră tot țară te-i face Cum să-l împușc, mi-am pierdut mințile? Aud cerbii vorbind? Păsăr, da, ele nu înțelegi ce zic Erau oh, e rău, nu mă doare capul și totuși E rău și nu e nimeni să ne amânat Să pisăm piperul Dar cu ce, cu ce, cu ce? Cu genul lăsă. A plecat. A plecat. A plecat. Un bătrân. Un bătrân care nu mai face rău nimănui. N-a făcut niciodată. A vrut să facă numai bine. Hai să ne jucăm de a raiul. Eu mă culc pe fân. Eu alerg. Fac ce-mi place. dacă e rai, rai să fie. auziți Ne strigă! Ne caută! Ascultați-l! Mama o fi băușea din apa asta vie și poate e în mânti Sau poate e în pulbere nostru din grai și-o striga Dragi fiuții mei, haideți voi acasă la tăicuțul vostru cu dor vă așteaptă cu măsuța întinsă, cu făclia prinse, cu pahare pline. Dar tu, cel mare, cerbul cel mai mare, din gai și-o spune-i, nu există întoarcere. ai cuțul nostru, tu te tu acasă la măsuța noastră, că coarnele noastre nu intră pe ușă fără numai prin munte. Picioarele noastre nu calcă în cenusă. Că-și calcă prin frunză Buzuțile noastre nu-și breau din pahare Că-și beau din izvoare. Ech, te-n vece, te-am zucă, mi-te-au vorba, mă pila, puf, mă tăm, puf, mă tăm, pluf s-au rătăcit și s-au neftinat Mă cerp de munte Proaznic e când un bărbat își pierde cărma și nu e în stare Să îndure orice lovitură și orice durere Și rage ca un măgar De ce să plângi când ești lovit? Înghite și taci Au plecat să fie sălătoși Îndură și taci Am să mănânc, am să beau, am să trăiesc Și o să vină ei pocăiți am să vânez, am să culec ciuper și am să trăiesc. nu le mai duc grija, nu mai plâng. Sunt bărbat, să se descurce. Să ajung eu, să aud cerbii vorbind, să-mi pierd eu mințile de dragul lor, să mă speri eu de un cerb Nici atunci nu m-am speriat. N-am tras în el, fiindcă eram cu inima îndoită. Nu poți merge la vânătoare fără dragoste. Acu mi-am găsit mersul și am să vânez să am ce mânca. Ce aer, ce lumină. Sunt fericit. Acum sunt fericit, liber și fericit. Iar cântă păsările Eu sunt Ilie Ilie Uite-l ce fericit este Uite-l cum aleargă Ce am nimerit bine Ce coarne mare are Și cum mi lucesc ochii de bucurie Nici nu știe că a murit Eu sunt Dumitru Atilipatii încă unul merit. sunt în călduri, nebuni de călduri de sângele în din de tinerețe Ce ochi mari are și ăsta cum privește cerul Și nici nu știe ce lumină grozavă, ce cer înalt Eu sunt Pavel Echera, mechera Vin, vin lângă lac să se adape orbi de dragoste Dar cum trăiesc, așa și se duc fericiți numai omul săracul, de când ai plecat nevastă, de când ai murit, am trăit numai cu urât. Și parcă sunt surzi, atât sunt de nebuniți de joc și de dragoste. Și eu sunt mândru, mi-am semănat sămânța prin nou bărbați, printr-o mie de ani, pentru o mie de ani. Ce blană tânără! Arde sângele în el! A murit fericit! Mai bine așa, o să am carne pentru trei ierni! De unde vin atâția? Sunt un om bun, un ochitor bun! Ce ochi are ca de om? O să am carne pentru băieții mei! Unu, doi... 3, patru, cinci, șase, șapte Drag lor, nu și-au mai răbdat Și el s a luat puși care le-au înțăglat Punte și-au deaflat șapte cerbi de munte Într-un genunchi o stat tras sau să-l săgeta ce cerbi de munte e capul Nu mai au nimic Ce ochi Ai cui Sunt ochii A cui E lumina din ochi Uite Uite și cuarele, Clini de puf Cerp tânăr O baltă de sânge Gheorghe, Gheorghieș duce mățele la șes Și le adapă și le-nțapă Și le mănâncă cu ceapă Uite aici armele băieților aruncate în groapă Ce fiare, ce plumbi, oameni, o țomane, soie în vârful nucului Fură puiul cucului Dumitre pârlite Gabriela, Petre, Petre Omule, nu mai striga Pavele Nu mai striga. Lai, lai, Isaac unde m a ascuns? Ce joc e ăsta? Hai, e târziu oh, Ce ești tu? Vină cu mine. Tine. Nu Am venit să te iei Nu, ce ești tu? Sunt nevasta ta ba tu ai plecat? Sau, sau ești moartă? <găt> nu, nu, cine ești tu? Cine. Ce cauți aici? Nu merg, că rămân aici, rămân aici cu cerbii Ești ciuluit de nou gloanțe se vede noaptea prin tine Curge sângele din tine în pământ Ca din un izbar. Pleacă, pleacă Te aștept în pădure Dincolo Curcudelu, vișinelu, pazmandelu. Am un ou În pisc de mare leru ler leru ler Am un ou În pisc de mare le Lero le, le, lui le. Saude. Saude. Saude. Saude. Saude, aude s aude Pe-un picior de munte Saude, aude s aude Pe-un picior de munte Flu era să sune Fete să se adune Neveste să strângă Ele să mă plâng Că l am zis de joc Pană busuioc Și l am zis de jele Pană cărugele De s pe tai că patru boi mânând, de mine, întrebând: Spuneți voi așa că ne-au unins drumul mi închis și nu pot veni până să o topi. Am un ou în pisc de mare, lerul lui, leru leru Ninje iar, ninge din cer Lerui, lerui, lerui, Oi, ler. oi, oi, oi, mândre corumunte, toate mi-ți cânta pe mânte, toate mi-ți cânta pe voi! Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Îți cânta pe mine Lerile -er. -er. Ninge iar Ninge din cer Ați ascultat Baladă pentru Nouă Cerbi de Dumitru Radu Popescu. Adaptare radiofonică de George Marcu. Distribuția a fost următoarea. Tatăl, Mircea Albulescu. Lae, Mitică Popescu. Gheorghe, Valentin Uritescu. Ion, Boris Petrov. Isaac, Mihai Malaimare. Petre, Nicolae Pomoje. Gavrilă Alexandru Lungu. Ilie, Răzvan Ionescu, Dumitru, Mihai Niculescu, Pavel, Aurelian Georgescu, Mama, Tatiana Iecel. În alte roluri, Rodica Sanda Tuțuianu, Ruxandra Sireteanu, Ileana Șerban, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Florica Dănescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia tehnică, inginer, Vasile Manta. Regia artistică Titel Constantinescu